Rosszul születünk. Amikor Ludwig van Beethoven megszületett, az anyja ránézett és elborzat, milyen csúnya gyerek. Állítólag viszajogva eltolta magától, és azt mondta, vigyék, innen látni sem akarom ezt a ronda gyereket. Ez volt az oka, állítja Frederik Lebois, francia nőgyógyász és író, hogy később Beethoven megsüketült. Próbáltam utána járni az amúgy jól hangzó történetnek, de nem találtam forrást. Az életrajzok valóban nem említenek olyan sérülést vagy orvosi műhibát, ami a zeneszerző hallás károsodását okozhatta volna, de arra sincs bizonyíték, hogy ez a mondat és a vele járó lelki megrázkodtatás eredményezte beethoven süketségét. Minden esetre, ha nem igaz, akkor nagyon jól lett kitalálva, hogy Giordano Bruno mondta. Persze nem erre. Rosszul születünk állította Löboályi doktor. Elgondolása szerint születésünk nyomot hagy az emlékezetünkben, és tudat alatt egy életre meghatározza a sorsunkat. A hagyományos kórházi műtő, fények és éles hangok helyett gyöngéden, fénynél kellene születnünk. Mindenféle felesleges orvosi beavatkozás nélkül, mert szükség van egy átmenetre az, Anya még meghitt oltalma és a nyers, zajos külvilág között. Ha így születnénk, mondta szenvedélyesen a törékeny szuggesztív férfi, akkor nem ordítva, hanem mosolyogva jönnénk a világra. És úgy is élnénk. Legnagyobb elképedésemre fotókat is mutatott mosolygó, magzatmázas újszülöttekről. Én nem elég, hogy rosszul születtem, de rosszkor is. Ébredjen elvtársnő, fia született, mondta a szülészorvos Kábult anyám fölé hajolva. Közben egy nővér fölkapott, hogy megmosdasson és lemérjen, súlyhoz, fejkörfogat, mert az ember csak megfelelő adatok birtokában illeszthető be a társadalomba. A hivatal szerint legalábbis. Akkoriban szinte mindenki elvtárs volt. Legalább a megszólítás erejéig. Volt kedves elvtárs, igazgató elvtárs, örmester elvtárs. Sok olyan elvtárs is volt, aki amúgy szíve szerint nem lett volna elvtárs, csak a biztonság kedvéért lett az. Aztán voltak, akik még vagy 40 évig elvtársak maradtak, csak azóta elfelejtették. Néhány éve egy barátom letett elém egy hivatalos levelet a 60 évek végéről. A levél egyetemista koromból származott, és a befejezése úgy szólt, elvtársi üdvözlettel. Mennyire nevetséges, micsoda meghúnyászkodó ember lehetett, aki hajlandó volt egy ilyen idétlen levél fordulatot használni, gondoltam. Aztán bamba képpel merettem a papírra, az én aláírásom szerepelt rajta. Tapintatos, jótékony memóriánk, sikeresen kitöröl az emlékezetünkből mindent, ami már a kínos lenne, és rombolná az önbecsülésünket. Többnyire nem hazudunk, így emlékezünk. Többnyire. Ez az oka, hogy nagy szüleink, détszüleink nehezen tudták hitelesen visszaidézni, hogy is volt az, amikor beletörődtek vörös és fehér terrorokba, trianomba, donkanyarba, haláltáborokba, kitelepítésekbe, nyilas és kommunista uralomba. Ők úgy emlékeztek, hogy arról mindig mások tehettek. Ők legfeljebb áldozatok voltak. Mi sem értjük, miért csóválják hitetlenkedve a fejüket a gyerekeink, amikor igyekszünk megmagyarázni kádárkori megalkuvásainkat és az elsinkófált rendszerváltást. Legfejebb a kaján gondolat vigasztalhat bennünket, hogy majd megértik, amikor az ő gyerekeik hányják a szemükre a jelenlegi korszakot, hogy miért ürték el a korrupciót, a hatalmi visszaéléseket, És ez így megy évszázadok óta. A XX. században nem akadt olyan rétege a magyar társadalomnak burzsóák és proletárok, munkások, parasztok, értelmiségiek, keresztények és zsidók, népiesek és urbánusok, cigányok, svábok, tótok, szerbek, oláok, akit egy másik társadalmi csoport ne alázott, ne hurcolt volna meg. Mindenki megszenvedte a magáit. Az ember azt gondolná, hogy ez elegendő tanulságú szolgálhatott volna mindenki számára, úgy tűnik mégse. Amerikában élő fotós ismerősöm Halmágyi Péter mesélte, hogy a National Geographic magazin megbízásából közeli rokonainkat, kihaló félben lévő hegyi gorillákat fényképezett Afrikában. Az ezüst hátú gorilla, noha hatalmas testű állat, akár 270 kilósra is megnőhet, békés növényevő. Így Péter bátran közelment hozzájuk majd váratlanul az egyik állat visszakézből úgy képen teremtette, hogy fél óráig eszméletlenül feküdt. Amikor magához tért, afrikai kísérője szabadkozott, hogy nem volt ideje figyelmeztetni rá, vigyázzon, mert az állatnak kölyke van és féltheti a kicsit. Péter próbálta összeszedni magát. King Kong még mindig ott volt a közelében, és ő tanástanuló kérdezte a kísérőjét, hogy most mit évő legyen? Ő nyugodtan, és ne néz a szemébe, bocsánatot fog kérni, mondta az állatokat jól ismerő afrikai férfi. A fotográfus kábultan lesütött szemmel üldögélt, hogy egy ekkora pofon után milyen nyugodtan azt el lehet képzelni. Aztán a hatalmas állat lassan oda ment hozzá, és leült mellé, olyan szorosan, hogy a karján érezte az állat szőrét. És akkor a gorilla finoman a fotóriporter combjára tette a kezét. Most bocsánatot kér, mondta a kísérő. Nem akart bántani, csak féltette a kicsinyét. Mifelénk már mindenki mindenkit képen vágott a történelem során, és bizonyára mindenki meg tudja indokolni miért. De odáig még nem jutottunk el, mint a gorillák, hogy leüljünk a másik mellé, és azt mondjuk, bocsi öreg. Az emberek egymás közti agresszióját a modern társadalmak többsége elítéli. De ennek inkább morális és praktikus okai vannak, hiszen az agresszió ugyanolyan faj- és létfenntartási ösztön, mint az összes többi. Ösztönöket elítélni nyilván botorság lenne, de a békés együttélés céljából a civilizált ember megtanulja szabályozni az ösztöneit. Konrad Lorenz Nóbedias etológus megkülönbözteti a táplálékszerző állat ölési szándékát és a saját fajtája ellen irányuló agressziót. A vadászó állat célja sohasem a préda fajának kiírtása, hiszen nem olyan ostoba, hogy kipusztítsa saját éléskamráját. Az állatoknál az igazi agresszió célpontja kizárólag fajtársaira irányul az adott területen való egyenletes eloszlás, illetve az ivadékok védelme érdekében. A hímek közötti rivalizálás is a faj genetikai megerősödését szolgálja. A felgyülemlett és elfolytott agresszióját már némely állatfaj is igyekszik átirányítani másfajta cselekvésre, erre szolgál a bűnbakképzés. Megfigyelték például, hogy az akváriumban tartott tarkasügérek és a braziliai gyöngyház halak hímjei a párzás idején üldözőbe veszik a többi hímet. Amikor szándékú akvaristák elkülönítik a boldog ifjú párt, a bűnba kiiktatásával az agresszió egyszer csak irtózatos családon belüli erőszakba fordul át. A hím izekre szaggatja a nőstényt, elpusztítja az ikrákat is. Az embernél az ártatlanul megvádolt népcsoportok szolgáltatják az átirányított agressziót, a bűnbak szerepet, bizonyítva, hogy a teremtés koronája messze nem emelkedett ki annyira az állatvilágból, mint ahogy azt büszkén hirdeti magáról. Akik nem képesek szabályozni az ösztöneiket, megtanulják felmenteni magukat. Évszázadok óta vagy sajnáltatjuk magunkat, vagy a szőnyeg alá a bűneinket. Abból a téveszméből kiindulva, hogy különben csorbulna a nemzeti büszkeségünk. Holott éppen az lehet büszke magára, aki képes szembenézni a hibáival, aki képes feldolgozni a múltat, és felnőtt ember módjára dönteni a saját sorsáról. Néha érdemes előkotorni régi emlékeket, olykor csak mondatokat és, nem csak azokat, amelyekre büszkék vagyunk, hanem azokat is, amiket ma már szégyellünk. Mert úgy teljes a kép. Csak ne le lenne az a fránya szó, amit minden nyelven a legnehezebb kimondani, hogy tévedtem. Születésem idején a Gergely naptár szerint 1948-at írtunk. Hogy érzékelhető legyen, milyen pehjes időben jöttem a világra néhány esemény ebből az évből. Indiában meggyilkolják Mahatma Gandit, kikiáltják Izrael függetlenségét, majd másnap kitör az arab-izraeli háború, a magyar, a román és a cseszlovák kommunista párt bedarálja a szociáldemokratákat, a szovjet kommunista párt elítéli a jugoszláv vezetést, Tito pedig ettől fogva az imperialisták láncos kutyája, a béketábor ellensége. Ebben az évben kötik meg a szovjet-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést, és ma már pontosan tudjuk, mit jelentett ez a barátság és segítségnyújtás. Megszüntetik a budapesti értéktőzsdét, államosítják a száz főnél több embert foglalkoztató üzemeket, a parasztságot pedig kötelezik, hogy a szovjet kólhozok mintájára hozzanak létre mezőgazdasági szövetkezeteket. Az egyházak ellenőrzésére megalakul az egyházügyi hivatal, letartóztatják Mindszenti József Herceg Primás érseket, és a születésem évében hozzák létre a retteget államvédelmi hatóságot, az AVH-t, Romániában pedig a Szekut. Sokkal jobban persze akkor se jártam volna, ha 1918-ban az 50 millió ember halálát követelő spanyol által fertőzött területek valamelyikén, 1929-ben a nagy gazdasági válság idején Amerikában, a 30-as évek Szovjetuniójában, 1944-ben a gettóban, 1945-ben Hiroshima-ban, az 50-es években egy vagyonától megfosztott paraszti, illetve kitelepített magyar családban, vagy az éhínségtől sújtott Kínában, Ukrajnában, Etiópiában születtem volna. Hogy csak néhány példát említsünk a 20. század első feléből. Ne panaszkodjunk tehát. Végtére is megszületni úgy általában elég nagy rizikó. Különösen, ha a dolog kimenetelét nézzük, úgy is mondhatnánk, megszületni halálos veszély. A hindu kronológia szerint a Kali-yuga időszakában élünk. A Sriman Bhagavatam szerint ebben a korban az emberek kabzsik és könyörtelenek. A birtoklás vágya hajtja őket, semmibe veszik a szexuális korlátokat, egymást gyilkolják, a vezetők hatalmát pedig az erény helyett a törvény és a jog biztosítja. Mint látható, ez a tapasztalat nem új keletű. A több ezer évvel ezelőtt keletkezett Hindu szent irat szerint ez a korszak mindössze 432 ezer évig tart, úgyhogy türelem. Az életünk... Nem a születéssel kezdődik. Némely ázsiai kultúrában az emberek korát eleve a megtermékenyítéstől számítják, rendesen bekavarva ezzel az abortussal kapcsolatos vitákba. Így az élettörténetemet talán nekem is ott kellene kezdenem, amikor a papám spermája megtermékenyítette a mamám petesejtjét, és én zigóta lettem. Úgy képzelem, nagyon helyes kis zigóta lehettem, a mostani ábrázatomból talán nem is gondolnánk. Amolyan lilásfényben játszó, keregdett forma, a finom hártyáim mögött már átszellett a második sejt magom. A tudat azonban, hogy csupán hidrogénből, oxigénből, szénből, nitrogénből és egyéb kémiai elemekből állok, kicsit merbevágott. Jó, az még érthető, gondoltam, hogy én egyszerű anyagok halmaza vagyok. No de... Shakespeare, Kopernikus, Leonardo, Mozart, Marie Curie és Einstein is? Akkor hol lakik a tehetség, a genialitás, az érzékenység, a humor? Vagy hogy ne menjünk olyan messzire, vegyük csak az én sokat emlegetett sármomat, ami már zigóta koromban is különös ismertetőjegyen volt. Hogyan lehet szeretetre méltó egy rakás, egymásban gabajodott kémiai elem? Hogy lehet molekulákhoz érzelmileg viszonyulni? Ilyen nekem morfondíroztam zigóta koromban. Akkor még nem tudtam a csodát, hogy a testemben nem sokára 37 ezer milliárd sejt lesz. Sokkal több, mint ahány csillag, bolygó, fekete lyuk és egyéb égitest van a tejút rendszerben összesen. És noha mi emberek igen hasonló anyagokból állunk össze, mégis van egyediségünk. Az úgynevezett fenotípusunk, amit a genetikai felépítésünk, a környezet, a véletlen variációk együttesen határoznak meg. Vélhetőleg ennek része az a bizonyos hajtóerő, vagy inkább emberi hiúság is, hogy nem akarunk belenyugodni abba, hogy kémiai anyagok véletlenszerű halmazai vagyunk. Kiemelkedni. Ostoroztam magam öntudatlanul, már az óvodában is, amire akkor a bohóckodás tűnt a legalkalmasabb formának. Aztán, amikor az első gyerekeim értelme csillogni kezdett, őket is arra bíztattam. Mindegy, mi leszel, de abból légy a legjobb. Ma már úgy gondolom, hogy a jó szándék ellenére életem egyik legkártékonyabb mondata volt. Olyan terhet róttam a gyerekeim nyakába, ami alatt csak rógyadozni lehet, ami görcsössé szorongóvá, Boldogtalanná tehette volna őket. Ugyan miért kellene bármiből is a legjobbnak lenni? Egyáltalán ki dönti el, hogy ki a legjobb. A sportban, ahol a stopperóra, a centiméter, a gólok száma mutatja, ki a gyorsabb, ki ugrott magasabbra, ki talál többször a kapuba, még talán létezik mérce. De ott is csak átmenetileg aztán dőlnek a csúcsok, aki tegnap még a legjobbnak hihette magát holnapra, már nem az. De ki a legjobb tanár, szakács, orvos, villanyszerelő, tudós, művész? Ki a leggazdagabb? Kinek van a legnagyobb hatalma? Ki az, akinél nincs vagy nem lesz gazdagabb és hatalmasabb? Kisebb gyerekeimnek már azt mondtam, mindegy mi leszel, az a fontos, hogy élvezd a munkádat. És nem baj, ha hibázol, csak ismert fel és tanulj belőle. Nem kell félni a hibáktól, mert aki fél tőle, sosem próbál ki semmi újat. A kisgyerek is gyakran elesik, míg megtanul járni. se legyint, hogy na bum, akkor legfeljebb nem fogok járni, hanem feláll és tovább próbálkozik. A hibának és a kudarcnak is az a szerepe az életünkben, hogy megtanuljunk felállni belőle. A sikerein nem gondolkodik el az ember. Azokat csak örömmel nyugtázza. A kudarcainkat viszont többnyire másoknak vagy a körülményeknek tulajdonítjuk. Pedig a kudarcaink is a mieink. Érdemes hozzájuk foggal körömmel ragaszkodni. Sokkal többet lehet tanulni belőlük, mint a sikerből. Nekem hosszú listám van a kedvenc kudarcaimból, a sikereimtől viszont inkább szorongtam. Nem értettem, és azt gondoltam, ha nem értem, mitől vagyok sikeres, azt se fogom érteni, amikor sikertelen leszek. Anyám mondogatta: Kétféle boldog ember van, az egyik, aki azt csinálhatja, amit szeret, a másik pedig, aki szereti azt, amit csinál. Anyám az utóbbi volt. Orvos szeretett volna lenni, de az élete nem úgy alakult. Viszont mindig lelkesen és szeretettel végezte a munkáját, akár gyógyszertári asszisztens, akár rádiós szerkesztő, akár vezető diplomata volt. Létezik egy harmadik fajta boldog ember is, aki azzal áltatja magát, hogy ő a legjobb. Erre anyám se gondolt. Mi magyarok az önsajnálat és az önfelmentés mellett ebben a műfajban is kiemelkedők vagyunk. Egyik gyakran emlegetett mitoszunk, hogy a magyar a legtehetségesebb nemzet. Ennek a termékeny önámításnak vannak persze feltételei. Például néhány nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő hazánk fia, akiknek a teljesítményét aztán magunkra is kivetítjük és általánosítjuk a nemzetre, holott a teljesítményükhöz édeskevés közünk volt. Való igaz, hivatkozási alapunk van bőven, hogy csak egy szűkített listát idézzek, nem említve sem múltunk nagyjait, se kiváló kortársainkat, mert különösen az bor biztosan sértődés lenne, maradjunk a 20. század első felénél. Kezdjük Hollywood hőskorával. A Paramount pictures a ricsai születésű Cukor Adolf, a Fox filmet, ami később beolvatta a 20th Century Fox-ba, Fried Fox Vilmos alapította. Magyar volt a Kaszablankát rendező rendező oszkárdias Michael Curtis, vagyis Curtis Mihály, a Mayfer Ladyért oszkárt kapott George Cukor, az ugyansak Oszkárdíjas három kordatestvér, Sándor Vince és Zoltán, és folytathatnánk a sort filmzeneszerzőkkel, producerekkel, látványtervezőkkel, operatőrökkel. Magyar volt az egyik első amerikai sajtó Joseph Pulitzer, Pulitzer József. És a Fotográfia, történet számos, nemzetközi hírű mestere is. Nagy László, André Kertész, vagyis Kertész Andor, Brassai, vagyis Halász Gyula, Robert Kapá, vagyis Friedman Endre, Kepes György, Lucien Ervé, vagyis Elkán László, Martin Munkácsi, azaz Munkácsi Márton, és így tovább. Több zseniális fizikusunk és elméleti matematikusunk, Szilárd Leó, Tellerede, Naiman János, Kármán Tódor, György nevét is a legnagyobbak között emlegetik. És akkor még nem szóltunk a magyar Nobel-díjasokról, pontosabban akiket magyarnak tekintünk. Philipp von Lénárt, Lénárt Fülöp, fizika, 1905. Bárány Róbert, fiziológia és orvostudomány, 1914. Richard Adolf Zsigmondi, azaz Zsigmondi Richard, Kémia 1925. Szentgyörgyi Albert, Fiziológia és Orvostudomány 1937. Hevesi György, Kémia 1943. Georg von Békési, azaz Békési György, Fiziológia és Orvostudomány 1961. Eugene Paul Wigner, azaz Wigner Jenő, Fizika 1963. Denis Gábor, azaz Gábor Dénes, Fizika 1971. John C Polányi Kémia 1986. Olá Kémia 1994. John Charles Harsányi azaz Harsányi János Közgazdaságtan 1994. Kertész Imre Irodalom 2002 és Ávram Herskó Herskó Ferenc Kémia 2004. Igaz Közülük sokan nem Magyarországon születtek. Legfeljebb egyik szülőjük volt magyar. Mások nem tartották magukat hazánk fiának, volt aki magyarul sem tudott. Többségük a díjazott eredményét nem itthon érte el. És sokan voltak köztük, akiket honfitársai elüldöztek, aztán miután híresek lettek, büszkélkedni kezdtek velük. Einstein írja valahol, hogy még az általános relativitás elmélet bizonyítása előtt a Párizsi Sorbonne egyetemen tartott előadást. Azt mondta a hallgatóknak, ha sikerül bizonyítani az elméletemet, akkor a németek azt fogják mondani, hogy német vagyok, a franciák meg, hogy világpolgár. Ha nem sikerül bizonyítani, akkor a franciák azt mondják majd, hogy német vagyok, a németek pedig, hogy zsidó. Ebből a szempontból Kertész Imre példája különösen elgondolkodtató. Ő azon kevesek közé tartozott, aki itthon alkotott, magyarnak vallotta magát, a nyelvet is elég jól bírta, mégis voltak, akik kétségbe vonták magyarságát. A relativitásnak egy speciális problémáján alig, hanem Einstein is elrágodott volna egy ideig. Azzal is szoktunk dicsekedni, hogy az ország lélek számához viszonyítva nekünk van a legtöbb Nobel-díjasunk. Ezt a legendát sokáig én is elhittem, büszke voltam rá, csak aztán sajnos utána néztem. Nos, még ha a magyar Nobel-díjasokkal kapcsolatos fenti kétségeket figyelmen kívül hagyjuk is, és 13 díjazott hazánk fiával számolunk, a valóság akkor is a következő. Míg Magyarország 9,7 millió lakosára jut 13 Nobel-díjas, addig Svédország, 10,2 millió lakosára 31. Erre még mondhatnánk, hogy a svédek nyilvánvalóan bőkezükben osztogatják a saját díjukat honfitársaiknak, azonban Svájc 8,5 millió állampolgár mellett 28 díjazottal, Ausztria szintén 8,5 millió lakosa, 22 kitüntetéssel büszkélkedhet. Továbbá ott van Dánia és Norvégia, ahol Ugyanannyi a Nobel-díjas, mint nálunk, csak hogy mindkét ország száma, alig több, mint a fele hazánkénak. Mindebből nem az következik, hogy mi kevésbé lennénk nagyszerűek, mint mások. Már csak azért sem, mert így is elég jó helyen állunk ezen a világranglistán már, amennyiben egy ilyen ranglistának egyáltalán van értelme. A kiemelkedő teljesítmény ugyanis nem csupán a géneken és a képességeken múlik még csak nem is a szorgalmon, hanem hogy egy nemzet igényli és támogatja-e a tehetséget, vagy beírja a középszerrel, aztán az éppen aktuális hatalom attól függően, mit kívánnak a politikai érdekei, közülük kinevezzen néhány a tehetségnek, az igazi tehetségek egy részét pedig magához édesgesse. A kiemelkedő teljesítmények gyakorisága azon is múlik, Mennyit áldoz egy ország az oktatásra, a kultúrára, a tudományra, különösen az alapkutatásokra és a kutatói infrastruktúrára? Nyilván nem véletlen, hogy a magyar Nobel-díjasok többsége az eredményeit nálunk fejlettebb országokban, az USA-ban és Németországban érte el. A kulturális közeg értékrendje tehát nagy mértékben meghatározza a sikereséjét. Például... Az is értékrend kérdése, hogy egy országban a házi pálinka főzés adómentes, vagy a szépirodalmi alkotások kiadása, hogy az olvasás, a színház, a komoly zenei koncert, a sik vagy a kolbász, a borfesztivál, meg a főzőverseny. Hogy a labdarúgást támogatja egy kormány milliárdokkal, vagy a minőségi művészetet és oktatást, illetve hogy szakmai érték szerint tesz különbséget a művészek és a produktumok között, vagy politikai szimpátia alapján. A társadalmi és nemi szerepek is koronként és kultúránként változnak. Sokan úgy érzik, biztos fogódzót csak azok a normák adhatnak, amelyeket évszázadokon át a közösségüktől örököltek, és amikor új értékrendek, új szempontok merülnek fel, nem tudnak mit kezdeni velük. Feltűnhetett, hogy a Felsorolt kiemelkedő tehetségek között egyetlen nő sem szerepelt. A férfi és női szerepben, a párkapcsolatokban és a családszerkezetben történt változások sok ember számára ma az elbizonytalanodás, a boldogtalanság egyik fő forrása.